<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله علي وعلى رسوله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب رسول القلب دیتے وي کې توحار تدین من اولو غل کر توحار تدین من اولو غل امام شافعی احمد دې کینماندی غث دینه څو مرات دې سره تترین نه مرته و احمد بن حمد لدانا کدلی چه تطریب و ثانیه کرید. احمد بن مالک ماري رحمد اللہ نام متعرض اقوال نقل نقل. در سور ووارا کے دن جا سکتے چھے سور القرد نجا سکتے در ایم قول دارے چھے حضاری شہری کال پرے در سور نجا سکتے نجا سکتے بدوی چھے کلبِ معزونا صور چرے، کلبِ معزونا اک کمچے دخکائی لئی، صفحہ سب دساتو دوید صحابو دعو قاق دے، و غیرِ معزونا دانا جختے، صلو را ام خوال، تو حارت دسور و القلد مطلقان، ای مالک او امام مالک خپلंदा بندان دې استدلال کوم کومه ما مسقم علیکم سورل کرتن یسوع دا کلمہ کم یوټه چې پادشاه ویا دا باندې ما خپل کې ده کنه کار کی کینه چی دتلوا ته شي سرگنه لا معبود نهی <تصفح> قول اللہ یدکی ما وحیلی محرمان علا طائم نیتعمه انلان اکون میتتنو دمن سوحن اللحم سنجیر سور القلب داب محرمات اکنجانه امام او حنیف رحمی اللہ پنیواندی برکعام احنا و پنیواندی سور القبر نجسته اگرچہ تصویق او تطریق وزر انزل یو دل لا مناسب دی پین بغا محمود حرس پیچ د کې دې جنونه جراشم کړه چې دې پیندره دا جرات کوي شي هله با ته روحه راته دي نه اپدري دل باندې دي تو حرب ترید <متحدث> عفری چې په تصویره په تذویره په تذویق خیلي تبرداره د رهتې داوال کلف نه نا فخذ څو مره پیرام په ځوان د و نرم شه سن سټل او سلف چې لري کلک شه سن په حریه څو على خطه من عام خطه خطه من عام وتابعوا تسويه جرانن كم مره واه وني طرح حدثي الموضوع طرح حدث المقدم طرح حدث او تصدیما تصدی و طبيقا حضرات السلام علیکم و حاضرن قال حضرات سید یعنی قلبی وروحی الله سبحانه وتعالى یعنی دین اسلام او خطاب حضرت سماعیش اور نیم اعتراف شن او بالا عناصابهی تقدیر شکر سید او دا هرڅه چې په هغه او ټولنیزو کا نړۍ د یا صادق تسلیم کافي کېږي دې کې هم تسلیم کافي کېږي او ځې فرقه لري لپاره خوري راوې انا دانا دیمه طبقاتی وی تحصیل کا چکی یی زیدو فارته دیمه وایو وقت دې زرکې په قبض یام دې نن په دې ځکه چې ما حدثه ملوه په شاهده یو شاهدې مقاله قال حدثنا ابن بابي مقاله حدثنا رواه یوس حاول ضیق على حدثنا واسم ملوه مقاله حدثنا جابری قال حدثنا مهر لپاره کد پټې موږ خپل حق کې نه پاتې ده دې دې مسلې خپل نریب په د ذنبی هلته دا مسله پدېږي دا نهو نو دې صوت د تاریخ پر اغه دې چې احتمال د عضن یا ساده یې هغه کې تفصیل راڅېکنی سورل کل کوي نه کار کوي څنګه خلاصې دا عرب او پکانو سنجا کولا ګرم مټونو نسبېچ به ودښانه بنا خبرو وریکې تدریس د یت بکره په شو احتمال وکړي دې تدریسو اس پرای کی تслиق کا کیږي سورکل کوین حق کیږي کو شیت اسو دې ها دلته سوال دې ده پارغني نو را مسلوق ان شاء الله ترمذي کې مفصل درځي ایا کوبیر قال حدثنا ابو داود و وقفت مصالح حدثنا ابو صالح حدثنا ابو يوسف بن طالب قال حدثني عبد الرحمن بن قاریذ مصاب حدثنا ابن حازم او زګړه او هرګړه دی او دا پرې ویاړی چې ستیش کا شي شان ما کې سولل کاله کې او تجربه هم حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا احمد بن ابي دنيس قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنا ابو الفهاد عن دعاشعره قال هم وابن الذين يعمل بالهتم وطلبه ولو غيرا وقال فياخذ لديه مرتان مرتين و30 اه قال هذا يعني هذا ابن الحكمه وابي انا قال حدثنا قال حدثنا حاتم عن محمد بن يحيى قال عن محمد عن ابي الطلبان حضرت محمد دا او دا فرض خاطر او نور او او مه په خلکو په د نورو باندې باندې د دې نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه این من الزعیون و قد نصفون <تصفيق> من البول یا بغیر کنیت و اقلی از اجوز و امکان و اینکونا کانت چې دالات واقع شروع که موزاین دي قد مصفروه من البول یا بغیر که چه دیر اغم سکرهی دبول دغایت ناگه و سکری پا کام باندی اگر اکونگا اگر اکونو پخراکی عدل نو کن جا سب بشو بزارک ایدی ہیں امراه <مارحوم> من نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغسلی صلی اللہ ذلك وسلم فکانا ذارک تحارت حال من الغید اول بغل این کانا صاحب کچری ابوتا تجسدیم و بدید تثلیث پر اکتفاک یادرہ ونما کانا ذارک احتمال من الغید هر کرا جدید تثلیث و تطوید آتو نبود غید نمک مغلد نجاسد فكان اي رحاني تطهر مما ودون ذلك من يناسات ها خلا يقدي كم کې دي اعلان مرتب کیو اي تقدم علما ذكر من دا بر من الغلو بغين قلب والهذ خاله يقر ثلاث مرات هم دا غره خدا غهرا شيکه تسبيح ترتيب هم دا غد غره دېتي هيا څو ثلاث مره په تو دي ګيده لا شي په هر دغه طبعا نه معلومه دې تفسيري او کله نه فاوت نه معلومه څنګه مشر ورې تا ته تګز تنظیم ما باندې او فتوه ورکي به په تنظیم باندې احادیث خپل ملکه حدیث فتوه بل شانتي ورکي ها حدیث قابله ما نشه پات کې درې ورې یا دې وینا چې خاروي دې تیماده شپه حدیث ما ننته وګو پرવેશ آمد یا دې وینا چا غراویی تبا نصمار مشیوی نسخ بوگیبانی بغراویی رسی کئی فرما اکان ابحره قدر آن را سلاسک یتحر نامی نزول کرفی وقاد اوانی نیسلام مادا کرنا سبات ودهار کان ناس خوصر را با توری ایدارا چا غبو منس خوشوری لینا نحن زنو بیهی لمنپا بحره دا خسن گنوان بیهی أو دان شويري جي عطا منا صنيم معلم او دت باد تقرير ويت معلمي غيري عليه ان ايتكم ما سمعهم نبي اسلام الا الى مثله ليكن اعتبرن بل مش مثله حق معلمي ويلا گجري امادن قطو د سور کي خثقتت عذاب الدو دعد على الساكتين يقبل قولهم ولر اوه ته نه قول به مقبول نه رويک ول را وجب ه یم بے پریکی په بل حال <سؤال> باندې هم دی ها را چې کو په دې رويک دا پره را دلا کی تسمین ذکر نه اعتذر سوز ذکر نه فایو ودی ودی قال حدره او قال و اذن قيام عام و المطالب <سؤال> <سؤال> في عبد الله <سؤال> عنا بالله المغضبي انا الذي كلت امرك امرت قتل خار ذلج مانيبور کے خار من سوز راغه تسميد قرآني و فريق لقد حدث و من قد بې ځه امر کې اوږدې عملو و دې فقره و دې دې دا تدريګي هوه په ثاني اندري دې حاجونوقال الله اي يقول ترك عبد الله المغفل فقد تقدم وهو معظم وقته في فقه الفرع الذي قد تم والا فقد بين ان اغلظ المجازات قد دوننا بين ترك حديث عبد الله المغفل خد رايذا دا كذا للمغفل زيد نايد انا في دي <تضح> ني منغا بهر الوقت يخذ او منتهراس راقي شه تو راذ تثبيب ذ تصيب ذي اتقاف وتثليس او فلا ثمير كي عند تصيب من مغول الاش برقوم جهه تصبيب وتثمين ذي والتهبيه اقامه يا مغموانيت راك جي ذي في ترك سبع التي هذا ولا فقد بينا ان اغذنا نجاسات اغذنا نجاسات باكي يدينا منها غثها ثلاث مرات وما دون حين قهر ذلك ال ولقد قال الحسن في ذلك بما ابي عبد الله بن وفد همده شيء دي ابن مقفل فريد بن جامع لنا خلق اي حسن وسيد سقايدي تصميم <تصفيق> <تسمين> رائع ونيقاط <وايه. تصفيق> لاحظتنا وبطاقاتنا وبدؤوا زه که حالت میږي دا خبره د چا کوي نو دا اصل کې په ماي مالک شه باندې راتني هي ماي مالک په پنځه 100 100 100 پاک دي یی ته وکړا نه ان يمر <تصفيق> بعد يوم يوم يصل الى تمام وقيل ان ملكت عبد تعبد النذيف الان يخاصه ذاق قوم داوي كن الماء طاهر هو بفقين ويأكلنا تمام حالوهرودني ذلك تعبد طابت دوځستاني <تصفيق> د ابوځستاني عجیب خبره مونږ باید دا به مشران او علما ته پوس کاوه هغه شداء اولي او لذي بیا به ته مونږ ته چې تقليد ته نه او دا خو یو دی چې دا کله یاره شوټه پاره زګنو خرمه نه ورې ورې ما له پیغمبر اسلام وی یوه درې بین جذبات او د محبت ته متعلق موخان په تحقیق ده دا په مرتبه ده چې کیږي داوی د پیغمبر د حدیث محبته اعوذ بالله بدیک ثواب ده او نور د پاکه ها کله ما کم ثم خلاف ما في ماي منجت الماء <سؤال> وجميع ما ضينا في هذا الباب <سؤال> هو قول <سؤال> محمد وبيزو محمد عليه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اګه یو چلنه ما به یو مسئله دې کړی چې مساله هېني دې زیادت تاورخه کومه دې مات بږي دې باغونه کړا ترڅو حکم ما نه خړې چې دا مساله دې یا نه تاول دې ما په دې کې حکم نه وکړې ترڅو باغونه را جمع کړي نو به به وري او خیر ترڅو کثار باغونه اقماع له وکړي 찾아 van socks oczywiścieEs poor Uento Masasa. Tzschod Star Abefore ceci dhsegujee Vasarastock dhwve judu gdemata wala wala wala waka przeraogu oo ahoi to resah t ExcelKK u Bardzo boj paso e 3 dhwve juundo wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala Staggiad Ahmad. goLES tamario sふrano o Indeed uared dhul mt save fel u. takari slept the truth. د اللہ معرفت ہے کہ یہ امان سنت در لکھو ملاقاتیں اپریما تھے کہ تصدیق کی اچھا رفیق نے چیزیں طے ہیں تموتے شرادیش دخل ادلو طے اعظم رمضان 600 ہاتشین سی ہوئی کہ سدی اقول کہ ما امری ما حکم نہ دیکھ رہے شرے دیکھی چې دي نام ماده کې باغونه ذکر کیږي زموږ په دې باپ کې د پدې باپ کې را حکم بتاو سمونوي د باغونه وټور مفحول کې دی حکم یې په یوه ځکه د حقن مل مولت رقبته ان شاء الله او په دې شالکه بدادر زوی بغیر داسه تعلیمات نشي په مكتبی والے یو اړی دی مكتبوت دیواله ور موږ یې دی خپل را خېزې شته دغه مكتبی ته ورول او دومره غارانه شوی دی ها ختیس یو سمه تاسو زوغه ته دوه سوالونه کوي ایک ساو تریتر ساو ترسلتاو ساو دوم را خمار دا اخباری کاغاز هم دیکارا این لی؟ ای لی خر این خوشتر دا اگر